Микола Вінграновський «Сіроманець» Ця казка на білих лапах Йде уночі по дорозі, І місяць тече по хатах, І в казки на віях сльози. Іде вона і тихо плаче, Андрійка ніде не баче. Чи ліг вже Андрійко спати? Ідешся ж ця Андрійкова хата? З верблюдних пустель голодних, З тюленячих вод холодних, Ідучи наша казка стомилась. Невже ж це вона заблудилась? В торбині у казки літо, Зима в тій торбині та осінь, Ліси в тій торбині і квіти, Де казці бувать довелося. Іде вона, наша казка, Аж дивиться, «Наша хата! Андрійко не міг ще спати! Заходь в нашу хату, будь ласка!» Вночі прийшла осінь, і вовк хмукнув на сизий лист ожини, хмукнув і сказав ого о -го -го". Тоді він підняв лапу і лапою мився. Промив очі, пострушував себе листя, послухав свист синиці і знову ліг. «Далеко», – сказав він собі. «А навіщо?» Потім вовк заспівав. Він співав тихим старим голосом. І така дорога лежала за ним, що аж за Одесою і за Єгиптом. Виднілася кожна боделина. Вовк лежав між грибами очима у поле, і над ним по листочку опадав ліс. Звали його сіроманцем. І він був найстарішим вовком у світі. Все своє сіроманче життя він водив з граю. Молоді вовки з лісів і яруг Мріяли пройти у нього бойову вовчу стратегію і тактику Він снився молодим вовчийцям Не один кінь з пересмертним кривавим хрипом Падав на траву чи на сніг от зубів сіроманця Його проклинали конюхи та пастухи Коли ж нічого було їсти І вовк пересиджував день або й три на болоті чи в чагарях то й зграя сиділа позаду нього, кусаючи себе за хвости. «Не здохнете», – казав їм вовк. «Вам аби їсти. Лягайте та спіть. У мене самого живіт. Аж можна почухати йод крізь спину». І зграя мовчички лягала. Отоді вовк ставав на великий піст. У таку пору він любив, як цвітуть будяки. Їхні малинові голови, під ластівками навпроти хмар нагадували вовкові рясну велику кров, і він, засинаючи, медово позіхав. Угу. Тепер на старість вовко сліп. Бурхлива темнота зацарювала в його очах. Один лише нюх водив його по світу, і кашляти вже почав, і снився йому щоночі єдиний сон. Срібні очі постріляних вовченят, постріляні вовчиці з білими зубами у землю, і снився він собі сам. Свистіла у вісні синиця, хропли миші у норах, і здалеку запахло кіньми. Сіроманець здув прилиплий до носа листок, встав і пішов на кінський той запах. За лісом при горі долині миготіло село. Від села, охляб на коні, їхав Василь Чепішний. Кінь крутився під ним, храпудився, але Василь бив його прикладом рушниці позаду, і кінь віз його далі. Сіроманець похлептав скалюжі води, лугом відбіг від лісу і від дороги, заліг за копицею сіна. Нанюхав у сіні кілька мишей, підснідав ними і знову виструнчив носа у спину Василя Чепіжного та його коня. Чепіжний в'їхав конем у мокрий ліс. Сіроманець Поволеньки на старих своїх лапах рушив за ними. Чепіжний наставив вуха на лісову невідомість, Сплигнув з коня, перекинув рушницю з руки в руку, повів коня стежкою, вивів його на галявину, прив'язав до сосни, а сам відійшов і заліг у ямі. Сіроманець заліг і собі, позаду Василя Чепіжного і його коня. Вітер дув сіроманцеві вниз. вітер гостро пахнув конем. Але між конем і сіроманцем лежали Чепіжний та його рушниця. «Щось хряснуло в соснах!» Василь зняв картуза і задихав у нього. Кінь затрусився, застрих вухами і ліг на землю. «Не лягай! Не лягай на землю!» зашепотів коневі Василь Чепіжний. «Встань! Встань і пахни!» Знову щось мокро хряснуло в лісі Рушниця в руках Василя Чепіжного сіпнулася на той хряскіт Око завмерло на мушці Кінь не вставав Дрібно тремтів, Падали краплі на нього І від кожної краплини він здригався, як від пострілу «Старе і хворе!» – подумав про свого коня Чепіжний Чому він тебе не з'їв, коли ти ще було молоде? То вже лежи, а прийде. На цей раз я його неодмінно укохкаю. Свиснула синиця. Її порожній осінній свист не сподобався Чепіжному. Посіяв дощ. Чепіжний одягнув картуза і ліг щокою на курки. Так вони й лежали. Кінь, Чепіжний, а поза ними вовк. Вовк звівся на лапи. Не встиг Чепіжний ойкнути. Як вибита з його рук рушниця полетіла в кущі. І сіроманець задихав йому покраплену дощем горлянку. Скочив на ноги кінь, хилитнув сосною, заіржав, відірвався, повалив один кущ, другий. Сіроманець побіг було за ним, Розскочив галявину, але повернувся до Чепіжного. Чепіжний світив сірник по сірникові, заткував лісом від сіроманця, відмахувався патронташем, ускочив у болото, у воду, в мочарі. Сіроманець спокійно ішов за ним. На, на, все, що хочеш, на! Викидав підніс сіроманцеві Чепіжний із торбини хліб. «Бринзу патрони викидав!» Сіроманець загнав Чепіжного по шию в озеро і сам сів на березі. Перед оком Чепіжного на воді тихенько кипів осінній дощ, за осокою сірів Сіроманець. «Замерзаю!» – кричав Чепіжний крізь дощ над водою. «Пропаду! Пропадаю! Ау-ау-ау!» Загавкав Чепіжний до сіроманця і люто рушив з води на нього. «На мене! Їж! Жири мене! зжири мене, як ти з'їв мою козу восьмого березня! Я перебив твою зграю, і вовченят перебив я!» Чепіжний вигрібся на берег, плюнув у руки і кинувся на вовка. Сіроманець збив його своїми старими грудьми назад у воду. Мрячив дощ, при горі долині миготіло село, гуркотів у небі високий літак. Прилетів вертоліт. Порозганяв на вигоні курей і сів перед вікнами села. Сашко побіг і собі подивитися. З вертольота вилізло шестеро дядьків з рушницями та патронташами. До них від контори почвалав з обмотаною шиєю Василь Чепіжний. «А ви думали, що?» <кхи> Бухикав щасливий Чепіжний. «Він причаївся тут, у нашому лісі!» До ранку держав мене по шию в воді. Мало я дуба не врізав. А тут ще зуб розболівся. Коли б не зуб, то я сам б перегриз йому горло. Я вже йому й коня прив'язав до сосни. Коли чую, на рушницю мою хтось тільки плих лих і скущив. Мах, і рушниця летить, наче її не було в моїх оцих руках. Дивлюсь. А він уже стоїть переді мною, як грім. Зуби не зуби, а метрові кілки затесані. Язичище горить, як чирінь, і пахне від нього кров'ю. Тоді він лапою обмацав в моїй кишені, зняв з оцієї ось шиї торбу з хлібом і каже, прямо так і так і каже, руки вгору, що робити, піднімаю. Стою, злякався, він облизався і гарчить далі. Кажи спасибі, що я сьогодні не голодний, але затям до їм усіх ваших коней, візьмуся тоді за вас і ваших дітей, а тебе, чепіжний, першого з'їм. Марш з мого лісу! Я задки-задки, руки болять, дощ у рукави наливається, отак і відступаю, а він іде, хліб мій жує-пожує і виплюне, не голодний, дивлюсь, позаду мене вода, озеро, хотів я озеро обійти, дорогою заткувати, так він до мене тільки плих та лапою по морді мене, тільки лязь, Лізь, каже, у воду, чепіжний, бо з'їм, хоча я сьогодні і не голодний. Що робити? Лізу. Стою по шию, руки над головою, рукава повні дощу. Лється, одним словом, вода згори і зсередини, кругом вода. А він сідає на березі, обмотується хвостом і починає... «Ви вірите? Співати закувала ти сива зозуля!» «Може б вам, Василю Дмитровичу, лягти, ну, не в лікарню, а так десь удома, та відпочити?» «Півночі простояти по шию у воді, так і до пропасниці недовго», – сказав хтось із мисливців. «А що, я щось не те сказав?» – визвірився чепішний. Потім пожував шнурка від вуха шапки, сьогодні він був у шапці, трохи заспокоївся. «Правда, я зранку добряче випив, та як і не вип'єш після такого потопу?» Сашко бачив, як біжать від своїх хат Шевчук з побігайлом, вимахують рушницями і просто руками, підбігають до гурту, і вся ця рушнична армія заходить у контору. Сашко і собі хотів було зайти, але сторожиха баба Майя не пустила. «Іди на краще в Роківчі!» «А то скажу батькові!» Сашко ще раз обійшов вертоліт. Вертоліт нагадував Сашкові великого пуголовка. «Тепер пропав сіроманець», – подумав Сашко. Йому стало сумно біля цього пуголовка. На подвір'ї стояв газик. Батько приїхав на обід. Мати з рушником через плече зливала батькові на руки. «Тату, прилетіли!» «Хто, синочку, «Аж з області! Може б ти зараз сходив до них та щось сказав? По сіроманця прилетіли!» «А це ж точно нечесно. Він один, а їх он де скільки!» «Тату, вони з дядьком Чепіжним у конторі! Сходи!» «А що їм тато може сказати?» Мати подала батькові рушник. «Як то що?» – здивувався Сашко. «Татко – голова колгоспу, а сіроманець-то вовк!» «Вовк, мамо, вовк! Він не колгоспівський, і тату за нього не відповідає». «Тату, так?» Сашко мало не кричав. «Раз він не колгоспівський, то чий же він? І що, його треба виходить убивати?» «Та не знайдуть вони сіроманця, синочку. Сіроманець – найхитріший вовк у світі», – сказав тато. «А з граю його ж перебили, і вовченят! Сам дядько Василь!» «Ремій за вовків получив стільки, що ж чорного мотоцикла купив». «А ти, Сашко, забув?» – обізвалась від столу мати. «Скільки сіроманець коней та овець переїв? Скільки? От скажи, тату, скільки?» «У нашому колгоспі нічого. Правда, козу дядька Чепіжного». «Так», – поленів Сашко, – «козу з'їв, бо дядька Чепіжного сіроманець не любить. Дядько Чепіжний на нього ями копає по лісосмугах». А коли пропала вівця, то всі звернули на сіроманця, а сіроманець її в очі не бачив. Побігайло відшкодував, заплатив штраф, сказав батько. Тоді хто з них вовк? Сіроманець чи дядько Побігайло, що на своїх іменинах ту вівцю з'їв? Дався тобі цей вовк, сказала мати. І що ти з нього робиш святого? Так він живий, мамо, і йому треба жити. А потім... «На те він і вовк. Не будеш він їсти манну кашу, як я. І ніхто не пече йому і не варить. Це у твого вовка голова не варить. Загнав дядька Чепіжного в холодну воду по шию. Тепер хай тікає, куди очі бачить. Та не впоруються вони з сіроманцем», – знову сказав батько. «Доки вони там гомонять у конторі, сіроманець накивав п'ятами. Не то вертольотом, ракетою його не дожинеш. Іди, сину, до школи, бо спізнися». До школи Сашко ходив далеченько. До школи була й дорога, нею ходили всі, хто хотів. А Сашко ходив стежкою, лісом. Лісом, потім трохи полем. За полем починався райцентр, а в ньому, з краєчку, стояла Сашкова триповерхова біла школа. Сашко пройшов ліс, вийшов у поле, як почув стрекотіння вертольота. Півколом, низенько над лісом, він летів на Сашка. Сашко чи злякався, чи що, але сів на землю і прикрився портфелем. Над Сашком пролітало однооке обличчя Чепіжного. Воно швидко летіло туди, у степи, у яри, забух, до лиманів. Сіроманцеві на погибель. Того дня до школи Сашко не пішов. Він повернувся до лісу, пригарбав листям портфель, щоб не носитися, подивився на срібне павутиння на сучках, на павуків, заліз рукою у низеньке порожнє чиєсь гніздечко, пошарудів у гніздечку опалим листям і, куди б це його піти, подався до яру. У яру нічого не росло, боялося весняних вод. З полів саме цим яром Летіла весняна вода І могла забрати не те, що деревину або кущ А навіть і п'ятеро вертольотів Коли б вони їй стали на дорозі Тому яр порожнів і влітку, і восени Дріботіли по ньому вівці та кози Скубли під молочаєм присохлу траву Та боялися сіроманця У яру пахло овечим та козячим духом Хоч їх самих давно вже перегнали в інші ситіші місця. Нагрітий за літо яр дихав Сашкові в обличчя перед цвілими будяками. Тихо пливло повутиння, і тоненька хмарина лежала над яром, наче капустяний листок. Сашко приліг на молочай і заплющив очі. «Де він є, ось романець?» – думав собі Сашко. Взяв би та й утік, десь в інші краї чи гори, де вовків люблять. Аби я був вовком, я б тоді все розказав сіроманцю. І про Василя Чепіжного, як він ночами краде у полі солому на мотоциклі. Під'їде до скирти, нав'яже рід в'язку соломи, прив'яже до мотоцикла ззаду і тягне. І ніхто не ганяється за Чепіжним на вертольоті. Ніхто! Ні за ним, і ні за такими, як побігайло. Вечоріло. Сіре повітря між вечором і ніччю текло собі яром до лісу. І в такому повітрі над Сашком летіла чи то сорока, чи інший хтось. Сашко поплентався до лісу по портфель. Поминув сосняк, пішов дубиною. В дубині вечеряли дятли, наїдаючись видно, на зиму. Ще по дорозі провів рукою по ліщині. Намацав горішок, Кинув на зуби. Горішок сухо стрельнув під зубами. Гойднувся листок на березі. Наче подумав, падати йому сьогодні, чи почекати краще до завтра. Раптом Сашко відчув, що хтось дивиться йому в спину. За дубом хтось стояв. «Піти глянути чи не йти? А може воно звір який, та ще вкусить?» Завагався Сашко, але вирішив Чого це я стану його боятися? Піду гляну За дубом стояло теля Відбилося, мабуть Заблудило, не знає, куди йти Що, дурнесеньке, страшно? І їсти хочеш? Ото не треба блудити Сашко підійшов до теляти Хотів було почухати за вухом Але рука заумерла Перед Сашком Стояв вовк – сіроманець. Сашко задерев'янів. Сіроманець тим часом обнюхав його з ніг до голови, лизнув по курці гудзика і ліг на листя. Сашко потроху відторопів, прийшов до тями і сам сів на впочепки біля сіроманця. Вовк потягнувся до нього мордою, і ще раз лизнув Сашкове коліно «Так от ти який лизунчик, а ще сіроманець!» Сказав Сашко і погладив сіроманцеві шию Почухав під горлом Сіроманцеві це, видно, дуже сподобалось Ніхто його так приємно не лоскотав І він по-вовчому сказав Сашкові «Ще! А за тобою ж погналися по степах на вертольоті Даром бензин палять!» Засміявся Сашко. А ти ось тут, біля мене. Ти не подумав тікати, бо ти у мене розумний, вовчику. Пиріжка з печінкою хочеш? Ліс поночів на очах. І де того портфеля шукати, коли темно? Сашко повзав від дуба до дуба. Перегрібав листя. Нема. Вовк і собі зачав нюхати під дубами. Попирхав у листі неподалік і тихо вискнув. Портфель. Пиріжки з печінкою вовк, видно, любив з дитинства, бо ковтнув, навіть не пожувавши. «Я тобі завтра ще принесу», – сказав йому Сашко. «Завтра у мене неділя, увесь день наш. Але ти мені дивись, з лісу не виглядай. Чепіжний думає, що ти втік з нашого лісу? Нехай так думає». Сіроманець провів Сашка до узліся, потерся об Сашкове плече, і так стояв, аж доки запах його нового товариша не ослаб у глибині темного листопадового вітру. Хіба у нашому селі собаки? З ними не те, що на сіроманця, а й так по вулиці стидно ходити. Котів бояться, шир ширпотреб, ганьба на весь світ, жалівся Чепіжний своїй жінці. Ну ти тільки глянь на нашого цього вилупка. Криве, ледаче. Гус його скубуть О, бачу, всі брови повискубували Геракл Що ти до нього причепився? Таке вже воно і буде Це через тебе він не росте Через мене? Здрастуй Бо ти з ним носишся Дихаєш на нього, щоб і порошина не впала Молоко грієш От він і не росте, бо хитрий Думає, виросту Райське життя скінчиться Розвінчений господарем Геракл Ображено, але достойно покривуляв з подвір'я світ за очі нагород. «Все, їду!» – сказав Чепіжний, одягнув нового картуза, завів мотоцикла і вискочив на дорогу. Розвиднілося Чепіжному в Києві. Попитав щось в одного міліціонера, в другого і покотив униз до Дніпра на базар. На базарі припнув на замок мотоцикла до стовпа – а сам заспішив до собак. Папух, снігурію, черапах, причандалля рибальське, начиння мисливське, чепіжний проминув, навіть не пристоявши. Біля собак він перевів подих. І розчарування потрясло йому душу. Де не глянь, продавались самі геракли. Кривенькі, маленькі, нерозумненькі, богобоязливі. «І де їх таких тільки клепають!» Підняв одного за вухо, подивився, чи чорно в роті. «Скільки йому? По чому?» І кинув нарядно. «У мене таке вже є!» «А ви обережніше, товаришу, не можете? Коли б вас так підняти за вухо та кинути?» Обізвався власник собачки. Маленький чоловічок, як його товар. «На вухо! Підніми!» Зареготав пішний. «Патракал!» «Хто?» – не зрозумів Чепіжний. «Пантагрюель» – добив Чепіжного чоловічок. Але Чепіжний вже не чув, що він пантагрюель. Він поніс свою обурену душу собачим рядом далі. «Дрібне та мале даром не треба!» «Так», – сказав Чепіжний, – «гулятиме сіроманець до власного скону при такому собачому калібрі!» «А ви, товаришу, може собачку хотіли?» «Де?» Та є тут у мене одна знайома із сєвєра, із тих широт. Плюшовий капелюшок на бабці, зморщені чобітки, зуб золотий у роті. Така як оці? А вам яку треба? На вовка. Саме те, що вам треба. Бабця повела чепіжного вуличками, де пахло капустою і ваксою для черевиків. Вивела його на другий поверх. Трьома ключами відімкнула двері. Чепіжний мало не задихнувся. Котячий дух був настільки міцний, що Чепіжний завагався йти далі. «Прошу, прошу!» – співала бабця. Чепіжному відкрилася чудесна котяча панорама. Коти сиділи, спали, гралися на підвіконні, на столі, на шафі. Навіть один примостився на люстрі. Зачувши хазяйку, Котяче царство позривалося зі своїх місць і зустріло її таким дружним котячим гімном, що Чепіжний затулив вуха. «Куди ви мене привели? Я ж вам сказав, мені потрібен собака на вовка. З котами я ще такого не чув, щоб на вовків ходили!» Прошу в сусідню кімнату, заспокоїла бабця Чепіжного. В сусідній кімнаті біля каміна на кожушині лежала жовто-сіра мрія Василя Чепіжного. Від могутніх лап, могутніх грудей до могутньої морди на Василя дивилося те, на чому він, не думаючи, і зробив свій вибір. Віз її, а це була вона, Чепіжний в колясці як принцесу. Кілька разів на автобусних зупинках, де було побільше народу, гальмував, Довго пив у буфеті воду, неквапно повертався до мотоцикла, проштовхувався крізь захоплений, здивований натовп і віз своє щастя далі. «Дивись», – сказав він жінці, – «Вовкодавиха, і скоро цуценят приведе. За півроку виростуть, оточу я з нимися романця, а потім і продам на тому ж базарі у Києві. З руками одірвуть». «Нали їй молока!» Сашко задихався і заморився. Більше години вони бігли Романцем лісом до глинищ. Ті глинища були покинуті у Яру давно. Ніхто не навідувався до них роками. Ще після війни люди возили звідти глину на хати. Світло-жовту, червону, брали і білу. Але то було давно. Тепер глинища позаростали шепшиною, голодом... «Усім колючим, що тільки росло на світі!» Туди і привів Сашко-сіроманця. «Будеш отут жити. Тут тебе ніякий чепіжний не знайде». З глиняних глибоких нір дихало вогкістю і пусткою. Сашко вибрав підходящу для сіроманця нору, розчистив її трохи лопатою, нарвав перію, настелив, ліг сам. «Тепло і тихо, і на голову не буде капати!» Сіроманець заліз і собі, обнюхав стіни, сів поруч Сашком. «Поки поживеш тут. А далі будемо думати. Треба, щоб минув якийсь час. Потроху-потроху я підготую батька, щоб ти перейшов жити до нас, додому. Чого ти сам будеш тинятися? З граю твою перебили, лишився ти сам, справді як вовк. Будеш жити у нас. На харчі я тобі зароблю». Сяду на вселіто на трактор, от тобі харчі, ще й лишиться. Не треба сіроманцю лише падати духом. А житимеш у нас, чи піжний тебе пальцем не торкне. Вовк слухав, поклавши морду на лапи, заплющив очі, задрімав. Олександре Степановичу. молив, чи піжний Сашкового тата. «Благаю вас, одну тільки яму. Там такі чагарі не те, що худоба. Танк не пролізе. А сіроманець, я певен, буде рятуватися в тих чагарях. Іншого виходу в нього нема. А тут йому і ямочка, тільки шух, і сіроманець у нас в кишені». Ви, Василю Дмитровичу, краще подумали, що нам робити з дикими кабанами. Розплодилося їх, як не знаю чого. Картоплю в полях риють. А що з кукурудзою вони роблять? А лосі сосняки нівичить. А вашому товариству очі муляє сіроманець. Ваша правда, Олександре Степановичу, настав час добиратись і до лосів, і до кабанів. Тут не було жодного в наших краях, а тепер розвели на свою голову. Доберемось, сіроманець. Ох, як би ви знали, як він сидить мені в печінках. Спати не можу, жити не можу. Як подумаю, що він ходить по світі. Щоб... «Ти був удавився тією моєю козою!» «Одну лише яму, Олександре Степановичу! Земля ж замерзає, сніг на носі!» З киркою лопатами злізли з мотоцикла і підійшли до тернових чагарів. «Як ти його в чорта пролізеш крізь них?» – засмучено сказав Побігайло. «Да, – похитав головою Чепіжний, – але спробуємо!» Я не полізу, сказав Шевчук. Що я дурний лізти в оце тернове пекло? ти першим і вилізь назад, а я тоді побачу твою одежу і пику. Лізь, лізь, за мною. Що я тобі, гадюка чи вуж? пирався Шевчук. Який це тобі розумник сказав, що саме в ці кущі зайде сіроманець, щоб оце так спеціально упасти в нашу яму? А, багато розумієш. Чепіжний пішов на приступ. Нагнув голову, укрився полою плаща і повільно посунув уперед Нарешті чагарі було взято і всі троє заходилися довбати вовчу яму Видно, ця робота була аспидною «А будь ти неладна!» – кричав Побігайло «Який мене чорт сюди затягнув! Гвалт! Око виколов! Вухо проштрикнув!» – ревів Шевчук Інвалідами вийдемо звідси, як і що вийдемо. Копай, копай, скреготав зубами Чепіжний. Он сніг у повітрі літає. До вечора яма була викопана. Чепіжний прикрив її тоненьким пруттям, зверху притрусив сухою травою. Все. Будемо сподіватися, що труди наші не даремні. Щоб ти, Василю Табу, сказився з цією ямою. Як мене жінка такого тільки в хату впустить? Подертий. Живого місця нема на мені. Сіроманець, я бідний та нещасний, бідкався Шевчук. Для Сашка настали дні щастя і тривог. Сіроманець проводжав його лісом до школи, зустрічав його на узлісі. Одного дня Сашко відкрив, що сіроманець сліпий. Він показав вовкові кольорові малюнки різних звірів у журналі «Натураліст». Сіроманець дивився кудись у просторінь в одну точку. Сашко заводив журналом перед його очима. Ніякої уваги. Сашко підняв над головою яблуко. Ну, подивись, що це у мене в руці, подивись. Вовк ліг на землю і тихо заскімлив. Ти що, вовчику, не бачиш? Ти сліпий? Сашко провів рукою по очах сіроманця. Той не змигнув. Лизнув лиш Сашкову руку. А як сніг упаде, стане видно твої сліди. Що тоді? Живи в глинищі і нікуди не виходь. Сьогодні я поговорю з батьком. Мамо, тато де? Поїхав. Куди? В район на конференцію. Наскільки? На два дні. А що? Сашко не відповів. Пішов у свою кімнатку робити уроки. Шерхла вода у відрі на криниці, на груші трусився листок. Пішов сніг. На другий день сіроманець Сашка не зустрів. Даремно Сашко і гукав його, і шукав сліди на снігу. Сашко побіг до глинищ. В глинищах і біля вовчої нори сніг лежав чисто. Сашко заліз у нору. Цієї ночі сіроманець тут не ночував. Злякався снігу і втік, де сніг ще не впав, і де його мало знають. Подумав Сашко. Та, мабуть, добре зробив, і харчуватися ж треба. А тут ще батька нема, як на зло. Гірко і тоскно стало Сашкові. Вночі йому снилися айсберги. Вони пропливали в синьому океані біля Сашкової хати повзголу грушу, і Сашко сумно дивився на них із вікна. Проснувся Сашко від собачого лементу. «Мамо, що там таке?» Сіроманця спіймав дядько Василь. Упав бідненький таки у яму. «Як?» Біля контори на возі лежав зв'язаний сіроманець. Шевчуки побігайло, зосереджено курили, кидаючи на сіроманця значущі погляди. З контори долітав голос Чепіжного. «Ало, алло! Так, у яму. Коли?» «Сьогодні вночі. Я як знав. Дай, думаю, вранці запряжу та поїду подивлюся. Приїжджаю. Є. Ну, ми його з Шевчуком і з побігайлом того. Де? А ось на возі лежить, перед конторою. Так коли вас чекати? Ага, слухаю. Єсть!» Сіроманця повезли до кузні. Дядько Василь відчинив двері і сказав. «Отут перележить, коли не хотів у лісі». Вони поклалися романця на драбину і віднесли в кузню. Падав тихий впокоєний сніг на горбі темні в ліс. За хатою плакав Сашко. Зімлілий вовк лежав у кузні на драбині біля горна. Зі стель крізь старі щелини на нього сіявся Іній. Вовк розкрив рота під Іній, і йому стало легше дихати. Ну й ну... – сказав собі вовк. – Дожився. Він поворухнув замотузованими лапами, понюхав молоток біля ковадла та й наче заснув. Тієї ночі собаки подаріли. Навіть Геракл завивав так, що йому темніло в очах. Деякі, боячись завивати в самотині, зібралися в гуртки і хором у 5-6 голосів Дали такий концерт під вікном хати Чепіжного, що він вискочив на сніг у кімнатних капцях на босу ногу, схопив весло і кинувся розганяти співаків. Втікаючи, Хорс Переляку взяв на октаву вище. У Чепіжного залящало в Всі романця зачули, герої! Чи, може, без сталання своє, аби ви мені виздихали всі підряд? у з усієї сили і з сльозами на очах затяг від сарая Геракл. Соліст-одиночка, і ти ще мені? Замахнувся веслом Чепіжний. Погибелі на вас немає. Геракл, рятуючись, заліз у ринву. Чепіжний затарабанив по ринві веслом. Сашко все те бачив і чув. Він сидів на підвіконні у темній своїй кімнатці. Чепіжний присів біля клітки вовкодавихи. Блимнулись під тьми її вогкі очі, очі її дітей на свіжій соломі. Чепіжний довго дивився на них, підняв ногу, зняв капця, витрусив сніг і сказав. «Чули, якої тепер співається романець? Доспівався. Десятому закаже. Ви ж мені дивіться. Ростіть, бо все може бути. Ще воно кабани й лосі». Чепіжний встромив у засніжений човен весло, рипнув дверима, ліг. З подушки йому у голову вила сільська собачня. Сашко вийшов у коридор, намацав татові валянки, в ліс у них, наче провалився у воду, накинув кожушок, тихо прочинив і зачинив за собою двері, пішов подвір'ям до груші. На груші на сучку висів садовий ніж, Тато забув його, коли восени підрізав пагіля. Сашко зняв ножа, пригнувся під вікнами, щоб тато з мамою чого доброго не помітили, і вибіг на вулицю. Повалило снігом. Потонули в ньому хати і дерева. Невидима собачня потягнула свої зморені голоси по своїх домівках. Сашко прямував до кузні. Кілька разів падав, провалювався по груди, у валенки набилося снігу. Біля кузні оглянувся на білий глухий світ, прислухався. Засунув шапку у кишеню, щоб не злітала з голови та щоб лишній раз по неї не нагинатися. І підійшов до дверей. На дверях висів не замок, а замчище. Так постарався Чепіжний. Вовк розплющив очі, і заводив носом. «Сіроманцю, це я, Сашко!» Почулося вовкові з того боку дверей. «Замок, горе моє, попались!» Сашко обійшов кузню. Ні вікна, ні віконця. На причілку кузні ріс берест. Обліплений снігом, берест злився з усім білим навколищем. І Сашко відразу його не помітив. Берест ще дуже давно поклав на плоский дах кузні своє гілля. І так вони разом з кузнею доживали віку. Сашко скинув на сніг кожушину, хукнув у долоні, ще раз оглянувся, поліз на берест. Лісти не давали татові валенки, чіплялись за гілки, не згинались у кулінах. Тоді Сашко махнув однією ногою, другою, Валянки попадали біля кожушка в сніг, поліс босий. Лізти було невисоко, і нараз він опустився на засніжений дах кузні. Руками-ногами розгорнув сніг, колопнув ножем інтернітину. На Но вовка зі стелі посипало снігом. Вовк завовтузився, зітхнув і затих. Сашко працював, і вже за кілька хвилин на нього зсередини кузні глянула темінь. «Готово!» – прошепотів він у темінь. «Плигаю!» – Сашко бухнувся біля голови сіроманця. «Де ти тут? Нічого не бачу, хоч око виколи. «Ох!» – сказав вовк. Сашко став на коліна, почав обмацувати темінь. Наткнувся добряче лобом на кувадло. І вже сіроманець щімко задихав Сашкові в обличчя. Сашко обійняв обома руками – Вовка за шию. «А ти думав як? Ти думав, що тобі кінець, Сіроманчику? Ну скажи, думав?» «Не кінець! Давай сюди лапи!» Захрумкотіло під ножем мерзле мотузяча, тріснув під ножем брезентовий пояс, яким Сіроманець був прив'язаний за горло до драбини. І вовк звівся на замлілі лапи. «Ти головне не бійся! Як тільки завтра відчинять двері, кидайся прожогом на пролом!» Бо витягти тебе через оцю діру в стелі я не можу. Найголовніше кидайся і лети скільки сили, що духу, до лісу. Прощай, вовчику, я пішов, бо чи він такий може сюди прийти серед ночі, подивитися, як тут і що. Як будеш живий, не забувай мене. Я тебе ніколи не забуду. Прощай. Сашко ще раз обійнявся романця. Той лизнув Сашкові руку щоку. Сашко підняв драбину, приставив її до стіни і поліз у діру. Виліз на дах, обережно відштовхнув драбину назад у кузню, заклав дірку інтернітом. Все, як і було. Спустився берестом на землю. Швидко витрусив звалінок сніг, зувся, накинув кожушину, і побіг, як міг, крізь білу снігову глибінь додому. На подвір'ї Сашко пригнувся під вікнами знову, прокрався до груші, почепив на сучок ножа. Тихо обмів віником валянки, зайшов у коридор, зачепився валянками навпотемки за порожнє відро. Відро гарикнуло на весь дім, наче воно було не відро, а цистерна. Сашко закусив пальця. «Хто там?» «Це я, тату. Відро зачепив ненароком». «Сніг іде?» «Валом валить?» «Ну, добре. Спи». Сашко на вшпиньках зайшов у свою кімнату, худ коліг заплющив очі. В синьому океані біля Сашкової хати повзголу грушу пропливали білі айсберги. На одному під пролітаючими птицями сидів вовк і махав на прощання Сашкові лапою. Вранці перед конторою сів вертоліт. Сашкові він дав себе знати в повітрі, і Сашко був на ногах. З вертольота вийшло двоє чоловіків у білих халатах з носилками. «Зловився!» – дихав морозом чепішний. «Стільки років пильнував я його, посивів і серце зірвав на ньому!» Чепіжний був рочистий, і його буряковий кулак грізно здіймався над фланелевими снігами. Прихурчав мотоцикл. З мотоцикла в білих шоломах збігло двоє хлопців, і передній став обклацувати Чепіжного фотоапаратом. «Станьте сюди, Василю Дмитровичу!» «На фон вертольота!» «Що я вам? Космонавт?» Сміявся Чепіжний, але стати став. «Вибачте, Василю Дмитровичу, і не звертайте уваги на цей мікрофон, але декілька слів для нашого районного радіо та для газети». Чепіжний взяв мікрофон, подивився на нього як на недоспілий баклажан і сказав «Злоблений у Тернових Чагарях за Івановим Яром, останній у нашому районі, а незабаром і у світі вовк-сіроманець Чепіжний набрав повітря Це не казка і не легенда Сіроманця спіймано Ми можемо лише пожалкувати, що його спіймано так пізно Тепер ми і наші кози з кіньми можуть бути спокійними Вовк-сіроманець ще під час свого дитинства був лютим звіром він водив тьму, тьму що зграй, перебів сотні тисяч нашого поголів'я, а в останні часи почав підкрадатися до наших посівів. Толочив, припустімо, ячмені і пшеницю. Василю, і тобі не стидно отаке городити? Жалісно подивилась на Чепіжного сторожиха баба Маня. Так я ж для газети. Швидко пошепки проговорив Чепіжний. Ідіть та краще підметіть у конторі. Звоняйте. Так от, гадаю, що сіроманець від нині і навіки житиме в обласному звіринці, тобто в зоопарку. Я особисто зобов'язуюся, якщо треба, двічі на рік, на 8 березня і на сьогодні в ніч його злову, яке там у нас сьогодні число, неважно, завозити сіроманцеві на мотоциклі в область у зоопарк стільки м'яса, Скільки він з'їсть за добу? Я знову жалкую про пригнічений теперішній вовчий стан. Але що поробиш? Всіх його сіроманчених, ще не вловлених товаришів чекає нерадісне майбутнє. Як на наших земних материках, так і на інших планетах. Все, виключайте. Тепер до кузні! До кузні вийшло старе і мале. Чорніли у снігу шапки малечі, сумно перемовлялися тітки у плюшевих напівпальто. Собачня зайняла позиції поближче до своїх хат, наче щось відчувала, мотрошно оглядаючись навкруги. Біжіть, хлопці, та розженіть цю капелу. Звернувся чепіжний до малечі, показуючи ключем на собак. «Жити всю ніч не давали!» Чомусь ніхто не побіг. Навпаки, всі підсунулись ближче до кузні. Білі дяді з вертольота поклали носилки на сніг, а самі приклались вухами до стіни. Слухати вовка. «Ти бачи, що зима поробила? Вічка в замку не видно!» Випорхнув Чепіжний ключа у замок. Довго коперсався у ньому і так, і сяк. «Не відчиню! Треба збивати ломом!» Сашко, зиркаючи на кузню, ходив по подвір'ї, наче чогось шукав. Заглянув у криницю, потрусив засніжену грушу. Знайшов у кишені морквину, став її гризти. Чепіжний розмахнувся ломом, і замок відвалився йому під чобота. Чепіжний відкинув лома, викашлявся і відшинив двері. «Що таке? Де вовк? Чому він не вибігає?» Сашка кинуло в жар. Ті двоє в білих халатах взяли носилки і слідом за Чепіжним зайшли в кузню. «Що таке? Що таке? Може він здох чи злякався?» горіло в Сашковій голові. «А може вночі він стіну прогрису кузні?» чи підкопав під фундамент та втік. Раптом з кузні вискочили ті двоє в білих халатах без носилок. Вискочили і кинулись тікати. «Тікайте, вовк! Тітки, малеча, дядьки не встигли до ладу гаразд нічого зрозуміти, як, рачкуючи, з кузні виповз сам Чепіжний. За ним поволенький шов вовк. Чепіжний зарачкував вліво, потім управо. Вовк дихав йому на шапку. Чепіжний загарбався головою у сніг і вкляк. Всі тікали, мале плакало, старе кричало, підхоплювало малечу на руки, бігло, губило в снігу шапки і рукавиці. Вовк знехотя перескочив через чепіжного і невеликими стрибками завернув поза кузню до тихого лісу. Кореспондент проклацав фотоапаратом всю цю історію від початку і до кінця. І коли вовк загубився в снігах, розреготався. «Що там таке, синочку?» «Тату, сіроманець утік!» «Дядько Чепіжний плаче, не плаче, а реве!» «Заводьте вертольота!» – кричав Чепіжний, випльовуючи сніг. «Ігор, Іван, по рушниці!» «Далеко не зайде, сніги!» «Заводьте вертольот!» Чепіжний влетів у своє подвір'я, підглив спантеличеного Геракла, вбіг у хату, схопив рушницю. Скреготів вертоліт. Важко з підсапом Бігли до нього Шевчук з Побігайлом. «Доженуть вони його, тато, чи ні? А вовку сніг заритися може, доки вони пролетять, і пролежати в снігу до темноти?» «Ти й говориш, синочко, наче ти з сіроманцем на одній парті сидиш», сказав тато. «Сидіти-то я не сиджу, а Надія Петрівна каже, що треба оберігати не тільки воду, повітря і ліс, але й звірів». А вовка «Я, може, люблю тато». Сашко став на лижі... І пішов до школи. Над ним і вовчим слідом від кузні пострекотів вертоліт. Ліс тепло дрімав у сніговій халабуді, дрібненькі хрестики від синичих лапок. Замерзла блідо-блакитна голівка лісового дзвоника, мишучи послід під ліщинником. щиглики на кінському щавлі перезимували цю зиму. Сашко проковзав галявиною повз дуби на біле поле. Білим полем доходив до школи, як вилетів над лісом вертоліт. Полетів на село. Потім чомусь розвернувся і полетів своїм животом на Сашка. Вертоліт почав знижуватись. Сашко сів на сніг. Вертоліт здув із Сашка і шапку, і шарф. Мало кожушину не зніс. Обзавірюшив, піднявся і полетів». «Син нашого голови!» «А я думав, вовк!» У піжного сіпалося око. Вчителька Надія Петрівна увійшла в клас. «Добрий день!» «Добрий день!» «Сідайте!» «Сашко, це правда, що з вашого села сьогодні втік із кузні Сіроманець?» «Втік», – відповів Сашко і сів. «Ти сам бачив?» – запитала Надія Петрівна. «Бачив». «Діти, де живуть вовки?» «У лісі!» Гором відповів клас: У лісі, вірно. А от ти, Сашко, ходиш лісом до школи. Невже тобі нема асфальтової дороги? Надія Петрівно, важко підвівся Сашко. Хай не уходить хто хоче, а я люблю лісом. От скажи, Галю Грушецька, про що я розповідала на минулому уроці? Про Індію, про тигрів, людоїдів, тонким, як ліщина, голосом, відповіла над головою Сашка Галя Грушецька. «А в нас тигрів немає», – скинувся Сашко. «І ще ви говорили, Надія Петрівна, що звірів треба оберігати. А я вовків не боюсь, бо якраз на тій моїй стежці до школи я нікого не боюсь». «Чому?» – спитала Надія Петрівна. «А тому. Мусиш бути, Сашко, чимнішим». «Вибачаюсь. Вибачте. Тепер відповідай точніше». Сашко подивився на біле вікно, на біле небо, з якого наче ніколи не гримів грім, і ластівки не літали по ньому. І запитав, а коли діти, приміром, такі, як ми, лишилися після війни без батьків, то їх держава спасла? Так, сказала Надія Петрівна. Держава дала їм дитячі будинки, школи, харчі, одежу. А тепер людям старим домагався Сашко. Наче ти не знаєш, Сашко, скрушно відповіла Надія Петрівна. А якщо хто осліп? «Чому ти про це запитуєш?» Насторожено підійшла до Сашка-вчителька. «Відповідаю, держава посилає таких людей, ну, наприклад, в Одесу, в знамениту на увесь світ лікарню імені Філатова». «Але я не розумію, Сашко», – посміхнулася Надія Петрівна. «В чому ти потребуєш допомоги? В пенсії? Чи, може, ти погано бачиш?» «Клас! Засміявся». Засміявся і Сашко. «То ви ж самі кажете, Надія Петрівна, що людей у нас оберігають. І воду, і землю, і звірів треба оберігати. І я про це ж». «І що, оце після уроків ти сам будеш йти лісом?» запитала Надія Петрівна. «Так, я на лижах». «На лижах». «А ніч?» «А я нічого не боюся». «А раптом вовк?» строго запитала Надія Петрівна. «Не лякайте, а то й справді злякаюсь», сказав Сашко. «Ви краще, якщо хочете, спитайте мене про будь-яку столицю на світі. І де вона є? В якій країні?» «Спитаю». «Що ти плетеш?» – прошепотіла Сашкові Галя Грушецька. «Яблуко хоч? І я з тобою під лісом додому. Добре? Твоє діло». Сашко і Галя Грушецька йшли світлим лісом додому. На одній лижі човгав Сашко, на другій – Галя. Внизу, маленькими чорними стовпчиками по асфальтовій дорозі, плентався гурт школярів. З лісу хотів було посвітити місяць, але не встиг. Пішов сніг на сніг. До лиж стало налипати, і Сашко сказав Галі Грушецький. «Знімай лижу, налипає. Візьму на плече. Будемо брьохкатись». Пройшли, пройшли і стали. Яблука у нас більше нема сказала Галя Грушецька. «У ноги не змерзла?» «Наче ні. Тепло». «А в руки?» «І в руки. Чорти нас понесли по такому снігу». «Давай пристоїмо», сказала Галя Грушецька. «Важкувато». «Пристоїмо. Чого ж?» Сашко скинув лижі з плеча. «У твого батька рушниця є?» «Нема», гріла рукавичку Галя Грушецька. «А чи це слід?» «Часом не вовчий?» «Де?» Сашко всупив носа в заглибини на снігу. «Не розберу». «Але... ні. Вовк іде нога в ногу, а це якісь розкаряги. Та й до того ж давні. А сіроманець дреманув ранці. «Ти його трохи бачив?» «Та вже ж». Сонний ліс тихо спав у таких, як і сам, сонних снігах. «Що то? Глянь, хтось іде!» – чужим, не своїм голосом сказала Галя Грушецька. «Від села Полем до Яру сунуло шестеро душ людей. За спинами темніли якісь кумаки». У руках вгадувались рушниці. В засідку на сіроманця, дядько чи хоче видно, добряче змерзнути. Так їх сіроманець у лісі й жде. Нате мене, вже бийте, бо шкода мені ваших носів можуть повідмерзати в лісі. Тим часом сіроманець тікав. Пахли здалеку кошари і ферми, пахли села, але він ухилявся від тієї знади і нанюхував степ кілька разів. Він зупинявся, піднімав голову в небо і слухав, чи не летить вертоліт. Забіг аж до лиману. Лиман тієї зими не замерз. Вовк підійшов до води, лизнув її солонини і зрозумів, куди йому треба бігти. Бігти в солоні степи, в солончаки, де хоч і немає лісів, але й мисливців не мусить бути. Раптом сіроманець заліг. З горба вітер доніс йому запах дикого звіра. Саме дикого, бо за своє життя сіроманець нанюхався всяких запахів, в тому числі й свійських, повільних та теплих, відгодованих запахів кіз та овечок. Він ще раз понюхав простір навколо себе, чи не пахне селом чи людиною, поповз на той горб, де стояла скирта соломи. Від тієї скирти Сіроманцеві забило подих дикими кабанами. Проти вітру він доповз до скирти на два-три стрибки, як раптом табун свиней почув хрюк від свого головнокомандувача і шмигонув за ним у степ. Останнім потелющився в снігу під свинок, тягнув задню, видно, хвору ногу, заборсався, та було пізно. Сіроманець збив його на бік, і вчепився зубами. З кузні вийшов спантеличений Чепіжний. В руках у нього було вовкове мотузяча і ремінь. Чепіжний здвигнув плечима, обійшов кузню, пильно подивився на берест, здвигнув плечима ще раз, зайшов у кузню знову. Оглянув стіни, подивився на стелю. «Убийте мене!» «Не доберу нічого», – сказав Чепіжний. Чепіжний вийшов на поріг. Сашко проїздив трактором з причепом повз кузню. Віз Силос на ферму. «Ти куди?» «Не бачите?» «На ферму? Ну?» «Ти не в школі? Що сьогодні, неділя?» «Ну?» «Де батько?» «А на що він вам?» «Треба». «Як не вдома, то в конторі. Як не в конторі, то на фермах. Як не там, то в полі. А що?» Чепіжний блиснув своїм огнедишним оком на Вовкове Матузяча, нічого не сказав, пішов у контору. Сашко зло подивився вслід Чепіжному і включив третю.